e a lua que a mim malu dentro do meu peito está e a lua que a mim malu dentro do meu peito está Tecedeiro do meu livro E que trabalhe esa noite Corpo non ha de faltar E aunque trabalhe esa noite Corpo non ha de faltar I thought it semanal do noso correspondente na Costa da Morte. Moi boas tardes, Óscar. Como estamos? Moi todo. Vai, vai, vai ben, chachi. Dicimos que sempre facemos a, a, a conexión contigo a primeira hora, pero tiñamos un compromiso aí con, con unha grande artista que que era Melania Cruz, pero de verdad que agora sí que <ríe> temos tempo para, para ti. Vale, vale, polveña A nosa, a nosa relación é, siempre Está por encima de todos Ademais, encantanme que teñades é, tanta veridade No programa E, bueno, que a que te informa de todo o que vai pasando por aquí é, Que teñades protagonistas de todos os sectores E as formas de pensar Moi ben, moi ben, muy ben. ben. <risas> Bueno, pois pues estamos agardando a, a tua, O teu resumen informativo semanal Pois pues nada, vamos a empezar, se vos parece... Bueno, supoño que sabedes que antes comezou a campaña... A campaña electoral. Sí, eh? sí. En todos os lados, aquí tamén, xa os partidos están todos... Con todas as portas do mundo, pois pues, para... <risa> bueno, un pouco para, para convencer a cidadanía nestes 15 días. Bueno, alguns siguen métodos tradicionais, meetings, outros pasanse máis ás redes sociais. Ahora, quizás... Eh, dos mitos tamén xa vai quedando un pouco máis de lado, non? Me parece que o contacto directo por as redes sociais sí. vídeos de Youtube, ese tipo de cousas se van un pouco implementando como no rastro da vida o que pasa con a política ao final sempre queda un pouquinho máis a queda era sempre un pouquinho más atrás, se vai tan pouco foco, un en das redes. Bueno, pues está toda a costa da morte obviamente en campaña, ya hoje pues, eu vino por aquí para comer, veíamos pues carteles por todos os lados, claro. cartas, sí, sí, sí, sí. para recibir estímulos eh, estímulos. O sea, que pasa na costa en eh, este e isto lo queremos comentar, estamos organizando en todos os concellos debates eleitorais eh, entre os distintos candidatos. Bueno, vale, o, o, o director do, do medio Lugo Cerqueiro, que pois, se encarga pois en cada concello de pois un pouco de, de organizar estes debates públicos e, uh -huh. e nada, aparecen para pois, todos os candidatos que quieran participar, desgraciadamente en algún concello por exemplo, C, a alcaldesa pues, declinou participar no debate. Nós creemos que é moi sano, moi importante. Ademais, claro. sempre nas casas da cultura, aberto claro. ao público que se claro. pode vir. Quizás claro. este é o verdadeiro mítin, o mítin no que non se trate que o padre estei solo, uh -huh. teus, sino que bueno, pode ver todo o mundo, confrontar opinións, uh -huh. dentro de un respeito, é dunha, dunha cordialidade, obviamente, pois, dependendo das súas posturas. E, e vai haber debate electoral o Vindeiro Márquez 16 eh, de maio xa en C na Casa de Cultura, donde vai a participar Jesús Picayo do Partido Popular Sergio Domínguez do Veneda e Pilar Iglesias de Independentes Como vemos, comentaba, pois, que plinou a súa participación no sabemos moi ben ainda porque pois, a alcaldesa do Partido Socialista eh, Margot de la Mesa eh, Bueno, empezamos así un poquinho eh, con noticias políticas, pero tamén pois, temos más cousines, por exemplo uh -huh. Eh, que o Partido Popular receita no Parlamento revisar o, prese, o parqueólico do Monteneme donde houve tamén unha gran contestación social porque bueno, os parqueólicos moitas veces pois, foron postos daquela maneira de feito aquí en Corme pois, o parqueólico a repotenciación do parqueólico está no Tribunal Supremo porque un particular pois, eh, presentou alegacións de que non se puido Eh, cando foi as alegacións medioambientais presentar as alegacións correspondientes entón dou yo a razón do Tribunal Superior de Justicia a empresa alegou ao Supremo e agora mesmo pues, está no pendiente e podería que era un parqueólico que já está en funcionamento ni máis ni menos, ¿sí? este, este, bueno, esta demanda por espera non no sofre eh, ademais pues, en, vámonos a Fisterra porque a comunidad escolar de Fisterra está contra asuntas pola construcción do seu pabellón estamos en tempo de elección só que volvemos insistir eh, tempo de cazar eh, compromesos e así un tenda comunidade escolar, do CIP Mar de Fora que ven a ser da rúa se xe, rúas, xe, xe la construcción o pabellón que lle deben as administracións ademais nestes momentos o único pabellón municipal que se tapa en un mar de fora está prácticamente caendo a cachos e isto que ser cerrado, non? E, porque o tellao estaba caendo, literalmente sí, e mantuvo nada bueno en na política muitas veces pasa isto de que si se pon en marcha obras novas e inauguramos un pabellón e pois resulta que non o mantemos estamos como estamos caendo un pabellón municipal nos tempos que acontecen pues, o, o telhado abaixo e ninguén se rasga as vestiduras hasta que pasa algo claro, cando pasa pues, temos, temos, temos ese, ese problema desde o punto de vista do haido turístico, comentarmos que os empresarios de turismo piden ciclos formativos para paliar os problemas de encontrar a taxa. É moi importante que son profesores de formación profesional comentar a xente que en teoría é a formación profesional nativo para que se ven os institutos da zona aquelas ramas que tiñan máis vinculación coa terra. Depeito a nós, cada vez que nos presentamos unha posición, o primeiro que nos piden cando presentamos que a programación didáctica e o contexto no que estamos. Non? xo so significa que os ciclos de venir ter contexto un pouco para a zona onde están, o sentido empresarial en este caso, pues, os empresarios da Costa Morte piden ciclos relacionados a costelería e o turismo que é precisamente pues, un pouco a forma eh, na que nestes momentos está tirado o que está tirando fundamentalmente eh, a zona non, de, do turismo e, e teño falta de personal como en todos os lados, obviamente teño claro, falta, claro. De, sí, sí, sí, falta sí, de personal sí. qualificado En distintas. Y esto leemos un poco a pedir a pedir es cierto y hay que decir lo que es importante, que muchas veces a falta de profesionales vinculados también ven por la precariedad laboral y el tiempo en que hay que trabajar unido a salarios salario, a veces bastante en esas cosas como son, y hay que decirlo todo porque después pasan las cosas que pasan. Claro, claro. Voy eh, <ríe> un poco rápido porque tenemos un montón de cosas. Claro, ¿eh? claro, sí, todo. sí, se ha dicho, se ha dicho. É, é dan imparo por exemplo que as praias da Costa da Morte van a ter bandeira azul a bandeira azul tú pues, xa sabes que é un distintivo a veces cuestionado pero é certo que ineludiblemente pois pues, é certo que recoñece unha serie de valores das praias e dos servicios que se prestan neste caso pois pues, das praias da Costa da Morte e máis nem menos pois pues, van a estar van a estar aí o, o ladinho de destas grandes eh, zonas turísticas que teñen praias con madeira azul por nós temos as dades tamén que tampouco está moi, moi, moi importante moi importante, sí, senyor, sí e despois comentarvos, pois pues é que vai haber nova programación na nosa na, na Rádio Nérico que vai presentar desde desde a Casa da Cultura de Corcubión mm. precisamente, pois pues, eh, vai haber eh, pois pues, eh, a presentación oficial donde vai a estar no Casais e vamos a hacer o primeiro programa tamén en día a todas as líderes da Casa da Cultura de Corcubión un pouco pues para para dar un impulso á radio e para que a radio de alguna maneira municipal de Corcubión que é a decana da Costa da Morte en este sentido donde saliron grandes estrellas da radios incluso en radios nacionais pues pois siga funcionando tamén como fixo en tempos, nestes últimos tempos pues pois, nós vamos aguantando un poquio tirón como cuidamos porque obviamente pues pois, eh bueno, pouco que sea periodista, un um gusto mais raro obviamente, porque pois, uh -huh. eh, tiro tiro muito toda, ela, pero bueno, tenho outras paixões, como a informática, por exemplo, estas coisas, no? sí, eh? no se já nos tens comentado, já de... nos descomentado, comentado sí, sí. Sí, eu toño casa y, pues, obviamente, pois pues, é uma persona vinculado ao mundo do teatro, un fichaje, un fichaje importante que que ponha en marcha, pois pues, eh un impulso a radio e nós estamos aí, por supuesto, como sempre, colaborando tamén desde o, desde o punto de vista técnico, sempre estaremos, aí, obviamente. Pois pues nada, así Meño. vos deixo esta semana con esta información tan condensada, tan rápida. Que e... que poden que, ampliar sí. como sempre nos dis na na na páxina esa www.presubdobles.quepasanacosta.gal. Es... Recordarlles tamén os ointes que mañá seguiremos En antena aquí en Radio Ropudo, é Radio Nevia por Celes Berman. Moitísimas grazas. Muitas grazas. Boa, boa fin de boa semana, Óscar. De... Até logo. logo, Bueno, pois pues despedimos a Óscar con outro bocadiño de máis de música. Eh, Aí va. va. Una gamela balea quen se poide era fogo. Una camela balea se poder afogar na ardorada unha misteira un falare se rovei o teu retrato foi pa aprender a mira